Сторінка сорок восьма Але ж ти така не самостійна, сказала Агнія Я хвилюватимусь за тебе і сумуватиму А ви приходьте до нас у гості Це можна робити раз на рік, доки вам не виповниться тринадцять років Мар'янка навчить вас чарівних слів Горост, якщо ти так хочеш, лишайся тут Сказала дівчинка і розцілувала ляльку Згодом у Меляна, новоявлена королева міжстін'ї, потаємним ходом провела їх до межі свого королівства. «Прощавай, моя Люба», – сумно зітхнула Агнія, – «будь щасливою та роби все так, як тобі підказує серце. Я завжди знала, що воно в тебе є». Тож пообіцяй мені, що ти навчиш своїх підданих Усього найкращого, що є в людей Тим часом я передам вам усе необхідне для праці Адже між стінці чудові майстри А ще, додала вона, навчи їх співати Обіцяю, мамочко, сказала умиляна, хлюпуючи носом До побачення Далі Ганія і Стрибунець пішли самі та невдовзі опинилися у байній залі під ванії. З їхньою появою музики калатали у бубни, сурми, у сурми та заспівали єдину пісню, яку знали. Ми пливемо в човтому човні, жовтому човні, жовтому човні. А той човен шкрябає по дні, шкрябає по дні, шкряб, шкряб.